Зрештою, це цілком закономірно, бо митець формується все своє життя, а відрахунок його творчої біографії, як правило, розпочинається з найпершого усвідомлення себе людиною. Навіть планетарний геній Льва Толстого залишив собі право на схилі віку напівжартома зізнатися, що він жив лише в дитинстві, а решту життя – Просто згадував усе побачене в дитячі роки. Цей жарт дали не позбавлений сенсу при всій химерності його логіки. Отож, спробуємо заглянути в літературні першовитоки Романа Іваничука. Хай невирішальне, вирішальне, а все ж дуже сутнє значення у формуванні саме художнього світорозуміння Романа Іваничука мала колиська його дитинства. Коломищина і сама Коломия в 30-х роках завдяки новій сільській інтелігенції, що формувалася під впливом Франка, Стефаника, Федьковича, Кобилянської, були особливо жадібними і довірливими до художнього слова. Інтелігенція народжувалася з самої гущі гуцульського простолюду. Народжувалася в містечках і селах. Здебільшого це було вчительство, яке виросло з пристрасного слова прогресивних письменників, а тому і увірувало в культ духовності, у революційну всеможність слова, зарядженого художньою силою. Зрештою, ті вчителі половину свого життя віддавали за теперішньою термінологією присадибному господарству, а другого духовному самовдосконаленню. Вони хотіли вірити в те, що їхні діти повністю зможуть віддатися саме духовному розвою. Напевне, вірив у це і сільський учитель Іване Венечук із села Трач, який хотів бачити свого сина високоосвіченим інтелігентом. Про це мріяв, мабуть, і селянин із сусіднього села Стопчатів, Василь Павличко. Отож, древня Коломия і звела двох селянських хлопчаків у своїй гімназії. Романи Ванечук та Дмитро Павличко ще в юності ніби підсвічували один одного з прагою самопізнання та самоствердження. Вони мали один одного за близький, постійно відчутний взірець, шануючи один в одному і людські чесноти, і творчі успіхи, і навіть те, що суттєво різнить їх на Павличка та Іванчука. Таких прикладів у нашій сучасній літературі небагато, і цей факт має неабияке значення в творчій біографії обох талановитих письменників. Спершу вступає до Львівського університету Дмитро Павличко. Роман Іваничук з'являється в його стінах аж через три роки після служби в радянській армії. На той час його шкільний товариш, з яким разом мріяли про шляху літературу, уже зажив слави. А Іваничук ще довго й оперто відшукуватиме в собі своє власне слово. І ця мужня терплячість потім великодушно віддячить йому. Перші новели Романа Іваничука підтримає і опублікує згодом у жовтні Григорій Тютюнник, але молодий новеліст не хватиметься переходити в професійні літератори. Роман Іваничук прийшов до читача, ніби поминувший літературне учнівство. Це сталося либонь тому, що привело його в прозу не марнослав'я чи утаємничене частолюбство, а одержиме бажання перелити в слово лише те, що пережив чим перерадів і перестраждав сам і люди, які владно ввійшли в його свідомість, або ж залишили в ній незабутній слід чи відблиск. Уже тоді йому вистачило зваженого, шляхетного терпіння не квапитися з публікацією першої книжки. Треба було вистояти, як перед навалою традиційного карпатського етнографізму, який розповзався по тодішній прозі на тему життя західноукраїнських областей. Так і перед могутньою, майже магічною силою художнього впливу Василя Стефаника, щоби крізь них прорватися до себе самого, уникнувши пасторальних образків гуцулів, що виграють на сопілках, та гуцулок, що спускаються плаєм із чічкою в косах. Все це було далеке від справжньої української прози, яку творили Головко і Гончар, Сенченко і Стельмах, Ірина Вільде та інші. Тому-то в його першій книжці новел «Прут не секригу» 1958 рік лише дн.д. проглядають окремі недоліки його письменницького учнівства, які йому загалом пробачила критика, отішена приходом в українську прозу, молодого, багатообіцяючого художника. Скільком ті перші похвали назавжди підсікли крила, звузили кут зору? І Романові Іваничукові можна було б кілька літ смакувати о той свій перший успіх. Тим більше, що вчора іще ти був провінційним учителем в тихому ширці під Львовом, а сьогодні довкола тебе в'ється лоскітливо колисуючий туман молодої слави. Як-не-як, -як, а Петро Козленюк, Ірина Вільде, Михайло Яцків, Юрій Мельничук привітали тебе з успіхом. Можна було якийсь час прожити під наркозом цих позитивних емоцій. Дехто вже ладен був думати, що так воно і сталося. Бо щось довго відмовчується молоде обдаровування. Хоч його запрошує на свої сторінки і жовтень, хоч йому відкрита дорога в усі республіканські часописи. Його мовчання мало й складний психологічний підтекст. Учора, що ти був молодим прозаїком, котрому щось пробачалося, робилися великодужні скидки, як одному з останніх новобранців. А сьогодні на літературний терен виходять молодші за тебе, зухвало талановиті Євген Гуцало, Володимир Дрозд, Григір Тютюнник, Валерій Шевчук, які відкривають нові тематичні пласти нашої прози. Вони одразу ж привертають до себе увагу читача. «Твоє ж свято швидко закінчилося, тепер добуваю нові істини в буднях». І він здобував їх, вчителюючи в сільській школі, де й написав свій перший роман «Край битого шляху» 1964 рік. Трилогія Романа Іваничука «Край битого шляху» появилася не лише в біографії про зайка, але й у нашій літературі вчасно. І читач не встиг ще забути імені автора, і мистецького освоєння драматичних подій, що відбувалися в Галичині в кінці 30-х, 40-х роки, приваблювала, а все це було одразу ж помічено критикою і остаточно засвідчило, є письменник Романи Ванечук. Край битого шляху велике епічне полотно, з різноплановим проявом характерів на роздоріжжі історії Галичини.